Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 10 și 11 Frații au trimis îndată, noaptea, pe Pavel și pe Sila la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Nimic nu este mai însemnat în viața omului decât să caute, să găsească și să trăiască adevărul. Fără adevăr, viața se află în nesiguranță și în primejdie în fiecare clipă. Sunt adevăruri fizice și adevăruri spirituale. Atât adevărurile fizice cât și adevărurile spirituale sunt deasupra despărțirilor dintre oameni, despărțiri naționale, politice, religioase, sociale, etc. Cel care caută cu stăruință și cu inimă sinceră găsește adevărul de orice natură ar fi el. Ferice de cel cu inima curată căci el va vedea pe Dumnezeu, Dumnezeu care este adevărul. În privința mântuirii omului din robia păcatului și a morții, Sfânta Scriptură este singura autoritate de care trebuie să asculte și căreia să-i se supune omul. Ea singură dă răspunsuri sigure la întrebările lui în această privință. Când Pavel și Sila au ajuns în Berea și au intrat în sinagoga iudeilor, au vestit pe Isus Mesia, dovedind adevărul despre El din Sfintele Scripturi, psalmi, proroci și legea dată prin Moise. Ei spuneau limpede și cu foc că mântuirea nu se capătă prin ceremonii și practici religioase, ci prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care s-a jertfit pe cruce pentru răscumpărarea păcătoșilor. Iudeii din Berea ascultau cu toată atenția cuvântul vestit. Apoi, ajungi acasă, cercetau scripturile ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Lor Le plăcea felul cum le vorbea Pavel despre mântuire prin credința în Isus, Mesia, cel prezis în Sfintele Scripturi, de aceea cercetau cu mai multă atenție. Când îți place un lucru, dai la o parte orice piedică pentru ca să ajungi să-l înfăptuiești. Fericitul Augustin spunea. Este firesc ca în activitatea noastră să ne luăm după ceea ce ne place mai mult. Ajungi să-ți placă adevărul lui Dumnezeu cercetând zilnic cuvântul său scris. roagă Domnului să-ți umple inima cu plăcere pentru cuvântul său și El îți va asculta rugăciunea. Numai ceea ce este făcut cu plăcere este făcut bine și cu folos pentru tine și pentru alții. În privința cercetării celor scrise zice un proverb, mai presus de cei care citesc, sunt cei care rețin. Mai presus de cei care rețin, sunt cei care înțeleg. Mai presus de cei care înțeleg, sunt cei activi. Adică cei care trăiesc și mărturisesc adevărul. O vorbă înțeleaptă zice, Cine nu-și cultivă micul ogor, nu poate stăpâni o moșie. Științele sunt uși, iar cheile lor sunt cercetările. Gheote spunea, cea mai mare fericire a omului care gândește este să cerceteze ceea ce poate fi cercetat și să respecte ceea ce este de necuprins. Sanai, spunea și el, învinge cel care caută adevărul în știință și va pieri acela ce vrea doar viclenie. Cu privire la marea însemnătate a cuvântului lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, înțeleptul evreu, Rabbi va scria Literele au fost create înainte, iar lumea materială s-a realizat prin intermediul literelor și al cuvintelor. Zadarnic citește cel care citește numai cu ochii ceea ce citește. Duhul minții înnoite poate pricepe tainele scripturii. Iudeii din Berea aveau o inimă mai aleasă pentru că doreau adevărul. Cine caută adevărul cu sinceritate, așa cum s-a amintit mai sus, îl va găsi. Iar în urma găsirii, viața începe să se lumineze și să se limpezească în toate privințele. Zice o vorbă înțeleaptă, nu toate apele limpezi sunt adânci, dar toate apele adânci sunt limpezi. După ce ai ajuns la adevăr și te-ai adâncit în el, ajungi mai limpede, mai curat, mai bun, mai iubitor, mai asemănător cu Dumnezeu. În adevăr, cercetarea scripturilor cu sinceritate și cu interes pentru aflarea adevărului îți face inima aleasă, adică ți-o scapă de prejudecăți și de păcat. Cineva spunea în fie ce trandafir înflorește toată primăvara. Cine primește cu adevărat o latură a adevărului va primi tot adevărul în măsura creșterii lui în cunoștință. Aceasta este o lege a vieții normale. Cercetau scripturile cu privire la marea însemnătate a scripturilor în viața adevăratului creștin, dăm mai jos câteva din gândurile vechilor scritori creștini pentru a vedea și a înțelege felul lor de gândire și în privința aceasta. Sfântul Chiril al Ierusalimului Și pe mine care îți spun aceste lucruri, nu trebuie să mă crezi pur și simplu dacă nu afli în scripturi dovada celor afirmate. Duhul Sfânt a grăit prin scriptură, deci se cade să se grăiască ceea ce a spus el, iar ceea ce n-a spus el să nu ne încumetăm să spunem. Sfântul Efrem Sirul fi ca un cerb, însetând și dorind să vii la izvoarele apelor, adică la dumnezeieștile scripturi, ca să bei din trânsele și să răcorească limba ta cea însetată, ce rău te arde pe tine prin patimi. Nu trece cuvântul, ci cugetă-l pe el în mintea ta și scrie-l în inima ta. Cuvântul lui Dumnezeu este un arbore al vieții care din toate părțile îți întinde binecuvântatele lui roade. Sfântul Ioan Gură de Aur E o mare binefacere dumnezeiască faptul că unele locuri din dumnezeiasca scriptură sunt foarte clare, iar unele neclare, pentru ca prin unele să ne întărim în credință și în dragoste și din pricina multor neînțelegeri să nu cădem în necredință și deznădejde, iar prin altele, să fim îndemnați spre căutare și osteneală ca să scăpăm de mândrie și să dobândim smerenia prin ceea ce nu putem pătrunde. Celor care trăiesc în lume e cu mult mai trebuitor să învețe și să știe Sfintele Scripturi decât cel ce duce o viață singuratică. Și în alt loc a scris, ce te faci în fața ereticului numai cu evlavie, fără cunoștința scripturilor? Sfântul Nil a spus la rândul lui, setea după Sfânta Scriptură măsoară starea noastră duhovnicească. Cercetau Scripturile în fiecare zi ca să vadă. Nu putem câștiga biruințe și nu putem ajunge la roadă în viața duhovnicească dacă nu ne formăm obiceiuri bune și dacă nu ne păstrăm cu strictețe ritmul activității noastre în ceea ce privește binele. Savantul Pavlov spunea, nu există nimic mai imperios în viața organismului uman decât ritmul. Iudeii credincioși din Berea cercetau zilnic scripturile și în felul acesta vedeau adevărul și văzându-l, îl trăiau. Cercetarea zilnică a scripturilor este o condiție principală pentru trăirea vieții creștine normale. Cine zice că este creștin și nu cercetează scripturile zilnic, ce altă preocupare duhovnicească mai însemnată ar avea? Dar cum poate trăi dacă nu se hrănește zilnic cu pâinea vieții? Sfântul Vasile cel Mare zicea, ce folosește omului că s-a hrănit ieri dacă nu-și poate potoli foamea de astăzi cu mâncarea? Nici sufletul nu are niciun folos de fapta bună de ieri dacă acestei fapte bune nu-i urmează și astăzi alte fapte ale dreptății dacă ieri s-a hrănit cu cuvântul și astăzi îl uită. Căci zice Domnul, cum te voi găsi, așa te voi judeca. Știința pe care nu o completezi în fiecare zi scade în fiecare zi, spunea cineva. Buruiana nu crește pe locul bătătorit, spune un proverb. Buruiana păcatului și arătăcirii nu poate crește în inima celui care bătătorește drumul cercetării scripturilor. Alt proverb glăsuiește astfel, cine vrea să știe mult trebuie să doarmă puțin. Creșterea noastră duhovnicească se face numai prin pâinea cuvântului lui Dumnezeu, cu care trebuie să ne hrănim în fiecare zi. Nu poți trăi cu hrana pe care ai consumat-o săptămâna trecută, fiecare zi cu hrana ei. Trebuie să adâncim zilnic viața noastră în cuvântul lui Dumnezeu, ca să învățăm gândirea adâncă a tainelor duhovnicești. Adevărat zice un proverb persan, în apă mică și peștele e mic. Gândim numai la suprafață, pentru că nu trăim în adâncimea cuvântului lui Dumnezeu. Lumea a fost creată prin cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce se creează bun și astăzi este numai prin cuvântul lui Dumnezeu. Să nu primim nimic de la nimeni în viața noastră dacă nu este dovedit cu Sfânta Scriptură. Fii, Doamne pentru slava ta, Doamne pentru slavata pe ta, de se le pot curta, de se le pot Doamne pentru slava Versetul 12. Mulți dintre ei și din femeile cu vază ale grecilor și mulți bărbați au crezut. Sfântul Pavel, Marele Apostol al lui Isus Hristos, a semănat cu hotărâre, cu hărnicie și cu lepădare de sine ogorul sufletelor în cetatea Berea. Rodul s-a văzut îndată. O mică biserică a luat ființă care era alcătuită nu numai din iudei, ci și din greci și femei cu vază din cetate. Despre femeile cu vază se mai vorbește în Cartea Faptele Apostolilor la capitolul 13 cu 50 și 17 cu 4. Aceasta este o dovadă că femeile erau mai prețuite în părțile acelea ca în alte părți și aveau o poziție înaltă în societatea de atunci. Aici, în Berea, Sfântul Apostol a adus la Hristos pe Sosipate, care i-a devenit un tovarăș de lucru de nădejde pe ogorul Evangheliei. Și mulți bărbați au crezut. Cuvântul semănat cu credință naște credință. Să păstrăm sămânța cuvântului lui Dumnezeu într-o inimă curată, ca să cadă curată în inimile ascultătorilor. Să dăm cuvântul întreg, să nu-l stricăm, căci numai o sămânță întreagă poate încolți și rodi. Să mărturisim cu foc și simplu cuvântul lui Dumnezeu pentru ca oamenii simpli să-l poată înțelege. Scriptura lui Dumnezeu este pentru tot omul, și pentru cel învățat și pentru cel neînvățat, și pentru cel în vârstă și pentru copilul care a început să priceapă lucrurile, și pentru bogat și pentru sărac. Spunea fericitul Augustin, nimic nu este mai înțelept, mai curat și mai sfânt ca aceste scripturi pe care Biserica Universală le păstrează. Tot ceea ce este în ele este înalt și divin. Aici se găsește tot adevărul și învățătura cea mai proprie pentru a hrăni sufletul și pentru a-i reface forțele sale. Cercetarea zilnică a Sfintelor Scripturi duce la credința care mântuiește, iar această credință îl împinge la cercetarea Scripturii. Credința adevărată se naște, crește și rodește datorită cercetării zilnice a Sfintelor Scripturi. Fără cugetarea zilnică a cuvântului lui Dumnezeu, noi cu putință păstrarea credinței. Creștin adevărat este numai cel care cugetă zilnic la cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta îi crește credința, îi se întărește nădejdea și îi se înflăcărează dragostea. Doamne, pentru Doamne, pentru tine, învia. Dem suhară să-ți când te plângi, De dem suhară să-ți când te sla. Versetul 13. Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu în Berea, au venit acolo ca să tulbure și să ațițe noroadele. Acolo unde este reală lucrarea lui Dumnezeu, satana se ridică la luptă, mobilizând toate forțele lui. Iudeii din Tesalonic, treziți de satana, au auzit despre nașterea Bisericii lui Hristos în cetatea Berea și s-au aprins de ură împotriva lui Pavel și împotriva celor care primiseră cuvântul propovăduirii lui. Ei au venit în Berea ca să tulbure noroadele și să le ațițe împotriva slujitorilor lui Hristos. Nici o ură nu-i mai infocată și mai neodihnită ca ura religioasă. Cei stăpâniți de duhul de partidă religioasă nu au astâmpăr, ci ei urmăresc necurmat pe cei care mărturisesc curat și înflăcărat pe Hristos și cuvântul său, așa cum este scris de apostoli. Apărătorii partidelor religioase sunt cei mai temuți vrăjmași ai lui Hristos, pentru că în numele adevărului dau loviture adevărului. Ei nu precupețesc nicio jertfă când este vorba să lupte împotriva celor care nu gândesc și nu lucrează așa ca ei. Nenorocită ocupație dar nu vor înaintea mult, Dumnezeu nu se lasă jocorit la nesfârșit. Biruința este a adevărului, iar adevărul este Hristos. Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Sfântul Pavel ar fi vestit altceva decât cuvântul lui Dumnezeu, satanal ar fi lăsat în pace. Dar fiindcă făcea acest lucru cu toată puterea și tot timpul, vrăjmașul s-a ridicat împotriva lui cu toată furia pentru ca să-l nimicească. Avem aici încă o dovadă de mare putere a cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul curat și sfânt, care pătrunde în sufletele oamenilor și le schimbă din temelii, după chipul lui Dumnezeu. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. De mii de ani această carte sfântă este urmărită și prigonită. Însă, cu toate acestea, nicio altă carte de pe pământ nu-i mai răspândită ca ea. Vorbind despre cărți, un scriitor zicea: Iată o carte slabă, după prima lectură se golește și goală rămâne. Cărțile bune se umplu mereu. Și așa este Biblia, un izvor care se golește spre oameni și se umple necurmat, țișnind veșnic. Fratele meu, Fii plin de cuvântul lui Dumnezeu, mărturisește-l fără oprire și vei fi umplut mereu și mereu cu el. În felul acesta împlinește ceea ce scrie în Epistola către Coloseni, capitolul 3 cu 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Cu cât dai mai mult din cuvântul lui Hristos, cu atât vei fi mai mult umplut cu el. Nu te teme de oameni. Ei se vor ridica împotriva ta, dar nu-ți vor putea face niciun rău. Hristos, apărătorul tău, te ocrotește. Numai când îngăduie el, oamenii pun mâna pe tine, dar atunci te pregătește să urci o nouă treaptă pe scara lucrării lui și a desăvârșirii tale. Doamne, pentru tine dăm Dă-mi duhar așa cât, de lăcât dă Doamne, pentru tine Versetul 14 Atunci frații au pornit îndată pe Pavel spre mare. Sila și Timotei au rămas în Berea. Frații trebuie să aibă grijă de frați, mai ales de frații vestitori ai Evangheliei. Aceasta este o datorie sfântă pentru ca să nu fie împiedicată lucrarea lui Dumnezeu. cine frate, mădular în trupul lui Hristos, simte cu frații, așa cum mădularele unui trup fizic simt unele cu altele. Frații din Berea au făcut zid de apărare în jurul Marelui Pavel pentru ca iudeii furioși din Tesalonic să nu-i poată face vreun rău. Acești frați scumpi au luat pe fratele lor mai mare, l-au scos din primejdea cetății și pe un drum lăturalnic l-au pornit spre mare. Iată-l deci pe acest neobosit apostol al neamurilor din nou în stare de fugar dintr-o cetate în alta ocrotit de puterea și dragostea lui Dumnezeu, care îi pregătea noi o goare de lucru și o cunună mai strălucitoare a slavei la sfârșitul călătoriei pe pământ. Ogorul proaspăt semănat din cetatea Berea a făcut să încolțească repede sămânța Evangheliei, dar ea mai trebuia udată, pentru ca furia celor veniți din Tesalonic să nu-i ofilească pe frații tineri în credință. De aceea, ca un bun părinte și înțelept, Pavel a lăsat pe Sila și Timotei să poarte grijă acestei frage de biserici abia născută. De fapt, Duhul Sfânt, care călăuzea totul spre ținta lui Dumnezeu, făcea totul, iar omul nu era altceva decât vasul de care se folosea. Să fim vase curate ale lui Dumnezeu, ca să ne poată folosi fără nicio piedică în lucrarea lui. Sila și Timotei au rămas în berea. Atât plecările cât și rămânările slujitorilor lui Hristos, dacă sunt sub călăuzirea Duhului Sfânt, aduc rod pentru slava lui Dumnezeu și fac să înainteze lucrarea lui. Aici trebuie să fie toată grija noastră, să nu ieșim de sub călăuzirea Duhului Sfânt. Atunci totul e bine. Ți-ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, de la versetul 11 la versetul 14. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Mulți dintre ei și din femeile cu vaza ale grecilor și mulți bărbați au crezut.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 Să-l bată, să-l poartă, să-l pentru slavă. cel nou pentru Doamne pentru